בלי בכלל להיות מודע לעוצמה שטמונה בה, שינתה את כל המהלך של החיים שלי והביאה אותי למקום שבו אני נמצא היום ברוך השם. עכשיו הנקודה הזאת היא כל כך עמוקה שאני יכול להבטיח לכם שכל מי שיצליח לגעת אפילו קצת במקום הזה, יזכה להתעצמות מאוד גדולה עם עצמו ועם שלו. זה ממש מפתח להצלחה. אז מה הסיפור?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 אתם מוזמנים ללחוץ בתפריט שמצד ימין על השיעור הבא, ונצא לדרך.